el Deport Nacional el gran poble valencià claus i rojos, passió i mans, en xoc valent i genial modalitats ben concretes raspa i llargues per anar al corda per si afronto la galoja Joc i partida La pilota valenciana en Cabiló Ràdio amb Davi Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren, escampant l'en Germà Noor. Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren, com a espectacle grandiós i artesans va millorar, valencians creadors. La pilota deu mereixer, gent jove i nova aficiós, Podrà creixer, sabem que sols podrà creixer, si és millors d'informació, volen donar-la a conèixer en correnta i convicció. Bon dia a tots, comença Joc i partida, programa de Cabiló Ràdio, on David Mas i Antonio Pérez us parlarem del món de la pilota valenciana. Avui començarem amb l'actualitat de la pilota, tant al nostre poble com a tot el país valencià centrant-nos en la nostra participació a la Copa Generalitat, l'activitat de l'escola de piloto, les partides de Pablo al Trinquet, així com la situació del circuit Bancaixa. I finalment parlarem de l'assemblea del Club de Pilota Sella. Després, a l'espai dedicat al vocabulari pilotaire, intentarem definir una modalitat de pilota valenciana com és la Galocha. A l'apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència de José Luis Jaime Giner, històric pilotari del nostre club, que també va ser president. I per últim, en la secció La pilota en memòria, José Tomás Soler, més conegut com a Pepito el Llop, en relatarà una partida de pilota que per a ell fou inoblidable. Comencem! A les últimes setmanes s'han disputat les partides de tornada dels quarts de final de la vuitena Copa Generalitat. A la partida d'anada, els nostres van perdre 65 per 70 desaprofitant un avantatge de 50 per 30. Així va veure la partida el jugador visitant Roberto Monroval. Partida molt difícil, no? Venim un carrer que no hem jugat mai i ells molt jugats. Carrers peculiars, perquè a banda del gol només passen caràcters de Carles de Grècia. principi se'n fa difícil, però a podem agarrar-se i trencar els xocs. Al final podem guanyar-nos els però bé. Sí, la veritat, sí que n'hi ha molta afició i sabíem que n'hi hauria gent. O sigui sea, que fa la gent arropa molt i anirem igual els dos equips. El passat dissabte, l'equip de Cella es va desplaçar a la localitat d'Aldaia per a jugar davant l'equip de Vilamartxant la partida de la tornada. A pesar de la igualtat al llarg de tota la partida, els nostres van caure 70 a 50, quedant així fora de les semifinals. Barraca ens fa una valoració de l'eliminatòria. No, l'eliminatòria ha anat prou bé, no han aconseguit passar, però han fet dues partides bones, eh, possiblement en casa, no, si va escapar a en un moment donat tenim deu per sis i passant al dau. i Joan b els i, i Jorge B els haurem pogut deixar en sis o set jocs i després la partida de tornada hauria sigut diferent, perquè la partida de tornada va estar molt igualada. La partida de setanta-tantos amb nosaltres ens no, si fan llargues començant de zero i vam perdre setanta-cinquanta, però l'experiència era molt positiva, molt positiva. També ens fa una valoració del sistema de competició, que ha alçat alguna polèmica entre els pobles participants. És una competició complicada per als no es a Galocho. Està clar que si juntes equips, campions, té una qualitat molt alta a tots, però claro, al jugar a Galocho, en canxes de Galocho, pues, tenen una avantatge molt considerable. La prova és tanque, en... no sé si sempre o quasi sempre, guanya un equip de Galocho en carrers d'estos molt llargs, que es podria fer d'una altra manera eh, una partida d'anada a la competició de Palma i una de tornada a la galotxo o, o el que juga a escala i corda o el que juga a respai, es podria fer, sí, és molt complicat fer-ho i, i no està mal fet el sistema d'era, però es podria mirar a estudiar perquè estigués un poc més igualat. El que fa l'escola de pilota de Sella, aquesta continua en els seus entrenaments davant les properes competicions. La galotxa serà la modalitat on jugaran els nostres xiquets xiquetes el proper cap de setmana. Àngel Mas, una alumna de l'escola, es parla d'això. A Tens que passarà per damunt la corda. Perquè tens que córrer, i m'agrada córrer, i també fer esport i pegar-li la pilota. L'escola de pilota, a partir d'aquest moment, entrenarà els dimecres de vesprada. A més, intercalarà els entrenaments al Fontó Municipal i a la plaça Major. Célia Cantó ens diu per què jugar a pilota. Perquè faig esport i m'agraden els meus companys. I, aunque no m'encaixin bona xica, doncs pues, a mi m'en dona igual, mentre és es que n'en divertisca. Pel que fa a l'escala i corda, hem de dir que Pablo porta uns mesos amb moltes partides. Algunes d'elles en trinquets tan importants com Guadassuar, Sueca i Pelayo. Ha sigut en aquest últim trinquet on ha jugat fent parella amb Dani davant Miguel de Petrer i Nacho. El pare de Pablo, Fermín, ens comenta com han anat les últimes partides. Per les últimes partides que ha jugat Pablo ha estat eh, molt bé, perquè encara que en algunes ha perdut, sempre ha sigut en un marcador molt ajustat de 60-50, 60-55. Igual que les que ha guanyat també ha sigut per aquest marcador, en fi, ha sigut molt competides. Ha estat jugant de tots els trinquers de, de la comunitat, igual en Pelayo, que en Sueca, que en Guadalupe. Eh, N'hi ha que recordar també que ha jugat a la final de Benissa, que la va guanyar contra el Tato i León, i també va estar en una final de Sueca, que va jugar també allí contra el del trinquer, contra Adrián. Ara, eh, el dissabte, juga una partida també molt important en Pelayo, que juga contra Michele. Miguel y, y està acompanyat de de Dani, un dels millors mitjans que n'hi ha, i també eh per exemple, ha vist que està anunciat el dilluns dia 26 en la fira de, de Guadassuar, pues lo que té que fer és eh, millorar i treballar i no perdre aquesta il·lusió que té ell. Respecte al circuit Bancaixa 2013, l'equip de Vignales ha de pujar al segon, Tato i Arrera. S'han proclamat campions de la segona ronda després de superar en el trinquet de Guadaluar a la parella d'Alcácer, de Xoro Tercer i Jesús, 60 per 40 El circuit bancaixa proseguirà en la disputa de la tercera ronda en què és probable que algun equip certifique la seva classificació per a les semifinals absolutes o que quede descartat per la mateixa fase final. De moment, els quatre equips classificats són llunyors que encapsulen la classificació a Soes, Pedreguer, Vinalesa, Alcàsser i Villarreal. Per últim, parlarem de l'Assemblea del Club de Pilota Sella, celebrada el passat diumenge. En aquesta, davant la presència de 25 socis i jugadors, es tractaren tot tipus d'assumptes. cal destacar la conformació dels diferents equips del nostre club, que en va encontrar 6 equips i 30 jugadors. A primera llargues, en Sella A jugaran Jan, Jesús, Pau, Kiko i Pablo. A Sella B, Carlos, Jaume, Adolfo Folgueral, David i Adolfo II. Pel que fa a primera palma, jugaran Jorge, Barraca, Kiko, Pau i Adolfo II. En l'equip de segona palma seran Sergio, Piripi, Adri, Tomàs i Dani els que juguen aquesta temporada. En tercera de palma també tindrem dos equips. Sella C, amb Dani Mesa, Javi, Juan Antonio, Vicente Chiringa, Bernat i Llorenç y en Cella D, Antonio Ruc, José Vicente Bechís, Antonio, Adolfo I, Julio, Jaime y Saoro El resto de Segona Palma, Dani Piripi, nos comenta cómo afronta su equipo este nuevo rap. Pues lo afrontamos con mucha ilusión después de tres años jugando en tercera. Pues Continuamos con el mateix equipo del año pasado, de, de passat, estos tres años, que juntos nos compenetremos bien y som un gran equip. No tenem més confiança entre moladors i y... els tres anys junts no s'han perdut. Jugar en tres tercera sancion conseguir la lliga, sí, pues en Wine intentar matismo i poco a poco a anar a millor. A causa de la nostra participació en la Copa Generalitat, avui dedicarem el nostre espai de vocabulari a termes relacionats en la modalitat en que es juga aquesta competició. La galotxa. Així doncs, què és la galocho? Galocho, modalitat de joc de pilota al carrer en què es col·loca una corda divisòria que ha de superar la pilota en els transcurs del joc i una altra, per dalt de la qual, ha d'anar la ferida amb la que es començarà cada 15. Respecte al dau, hem de dir que en les modalitats de perxa i galotxo és el rentable d'amplària d'una vorera i d'uns 5 o 6 metres de llargària en l'interior del qual... Cal col·locar la pilota en la ferida. També tenim les galochetes, modalitat de joc que es practica a la comarca de les Baix del Vinalopó, especialment a la localitat de Monoder, en què s'usa una pilota més grossa que les de vaqueta i es juga com en la modalitat d'escala i corda, passant la pilota per dalt de la corda central al primer bot. lo referente al món del llibre a plecs i ploms en Gabilo Radio o en Sino. Era un que emocionat amb tot un dringueig de joies que el vent la joventut i l'embria que s'ha vingut la Avui, a l'apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència de José Luis Jaime Giner. Bona vesprada. Bona vesprada. Lluís Jaime Giner naix a Sella l'any 1966, fill de José i Fina, ell feu el menut de tres germans. Tots tres, Vicent, Francisco i ell, van formar una de les nissagues més importants de la pilota a Sella. Lluís va jugar a la primera edició de la Lliga de Llargues i Palma amb l'equip de juvenils de Sella, va ser l'any 1983, amb el temps es va convertir en un dels restos més destacats i al llarg dels anys, ha jugat a pilota i ha aconseguit grans èxits esportius com campió del torneig de Benidorm de Galocha, campió de la Lliga de Percha en primera categoria i campió de la Lliga de Palma en segona categoria. A banda dels títols, està present en partides que quedaran en els records de tots com l'eliminatòria de galotxa de l'autonòmic del Cort Inglés contra Moncófal en 1987, les partides de festes a Percha contra el Genovés i amb els germans Sarasol, la partida de perxa disputada en Alacant contra Benissa en, com, en commemoració del centenari de la ciutat d'Alacant, les mítiques partides de festes als anys 90, així com la partida de la inauguració del frontó de Sella, formant part eh, junta amb Miguelet i enfrontant-se amb Genovés i José María. A més de la seva faceta com a jugador, l'any 1997 arribà a ser president del club de pilota Sella càrrec que ocuparà fins l'any 2004. Bé, José Luis, nosaltres hem conegut la teua etapa final com a pilotari, però com vas començar a jugar a pilota? Doncs pues comences perquè no Paule tampoc havia res, molta gent se n'anava per ahir, jo em quedava ahir mirant les partides, veia el meu germà, Luis Vicente, Sapena, i cada volta m'agradava més, vaig començar a te a Percha i poquet a poquet vaig anar integrant-me. I en aquests inicis, eh, que es comptes, quins fossin eh, eh, els teus mestres no? I, i els teus companys? I bueno, que, quines anècdotes em pots constar eh, d'aquella època? Home, els meus mestres jo sempre he tingut com a referència a Luis Vicente. Era un bon pilotari i bon mestre. I després estava el meu germà Vicent, que era per a mi el meu ídolo, jo anava seguint-lo i sempre m'enfrontava a ell. Havia un moment que la picaia entre les dos era com... Un com un Barça-Madrid, sempre jugaven en contra i tal. Però com a mestre sempre ha estat darrere de Luis Vicente. Precisament, parlant dels teus germans, tant Vicent com Francisco han jugat a pilota, ara el teu nebot Kiko també està jugant, i tots heu arribat a ser grans jugadors i tots heu guanyat títols no?, amb el club de pilota sella Com vivíeu dins de la família, això de ser tots pilotaris? Homens, vivia, ja estava dient tant la picaia entre els germà, però es, ho vivien. també... De una forma molt especial porque van a plegar a ayudarme en uns tornejos los tres germs junts Kicorea y Vicenteíófe el resto y entonces era un orgullo para vosotros y la familia también esta molt contentos y bueno en actuar al llarg de la tegua trayectoria pues ha asíbu compa y a mi de Juos que ya no están así ¿no? con fonda Juansa Antonio, asensi. Quins tens de, de oh, records tens d'aquestes persones? Records són molts. El que passa és que es, es posaries a parlar pues, no acabaries. Eh, Juansa, com a mi, com a persona amb mi, pues, era algo especial. Quan jugàvem, pues, era molt especial. Antonio igual i Asensi, però no sé què dir. Es posaries a parlar i no, no acabaries. Eh, de fet, el meu amic Juansa, que era el millor amic que tenia, ojalà estigués així, perquè era una persona que igual en pilot o que en tot era, sempre ho donava tot i, i donava gust estar en ell. Ha jugat moltes partides, però si t'hagràs de quedar en algun moment, en algun títol especial, o en quin moment es va produir més emoció al llarg de la teua carrera? Eh, més emoció en tenia diversos, però potser la partida de... que van jugar, en... que era contra Benazau, van jugar en Penàguila, que va ser una final de, de per, del torneo a Perche. Va ser molt emocionant, hi havia vora de, de 200 persones del poble, i en, un, en bombos, animant, i va ser un, molt especial. N'hi ha moltes, però aquesta la més destacada. I, i dels rivals o equips als que t'has enfrontat, a qui has tingut més, més respecte i també més admiració? Eh, respecte a, a Murla. Eh, era un equip que estava molt ben format i estava Tonico, eh, que era un, una banca les bones i admiració eh com a jugador sempre li ha tenut molta Sarasol segon. Precisament parlant de Sarasol que també a part del carrer ha destacat en en estrinquets, no? Avui tenim els com Pablo, com Jesús o com Adolfo que ja estan jugant a les estrinquets. En algun moment vas arribar a plantejate jugar a les estrinquets. Sí, bueno, m'ho vam plantejar, va haver-hi una persona de, del Fas del Pi, volia, volia, em va plantejar d'anar a jugar a trinquets. El problema és que en aquell temps era molt diferent ara, en aquell temps eh, o tenies un postor que, que, que anava fent partides o no, no entraves en el trinquet. Però clar, la, la situació era diferent ara i per motius de faena i històries però no, no vaig començar a jugar. Bueno, en, en el teu perfil ja hem comentat no? que, que a més de pilotar-hi pues vas a estar 8 anys de president del club de pilota. No? Bueno, clar, eh, podries contar una miqueta la diferència que hi ha entre ser solament jugador i a més jugador i directiu no? en tot el que això implica? No? Sí, eh, bueno, a part eh, quan t'estàs jugant, que normalment totes les fles de setmana jugues, Um, va haver una temporada que dissabte o menys jugaven, totes, totes les fins de setmana. A part quan t'estàs, tes parelles, t'has casat, la feina, pues, després n'hi ha reunions també en la federació, moltes, és una pèrdua temps, però clar, sempre quan es faig a gust, ho pues, trobes, no, pareix que hi lleve menys temps. Sí que és de veure que la labor més forta en aquell temps, aunque que jo estava que era president, l'ha fet Antonio Cabot, que ha sigut una peça fundamental sempre. Eh, no sé avui dia com estarà vinculat, però en aquell temps ell el que es dedicava tot, administrativament i tot. I gràcies a ell pues, vaig aguantar un poc. Molt bé, i avui dia, que estàs vivint fora de Sella, des d'aquesta distància i des del temps que fa que ja no jues tu en què creus que la pilota ha canviat en general, de quan tu jugaves a ara? Ha canviat un poquet en l'aspecte de les eh, pensa jo en l'aspecte de les tornejos eh, pensa que avui dia la gent jove té un, més oportunitats que antes perquè antes estaven limitats, ja com havia dit abans estaven limitats a, a poder entrar com a professional o dedicat a, a això, sempre quan haguera diners, haguera un postor que, que posara diners, avui en dia estan fent molts, molts torneus de bancaixa de palets xicons i escoles de piloto, en aquell temps no ho teníem En tot entonces està donant més possibilitats a, a tota la gent que comença, antigüament eren eren mosatros que estaven sempre buscant mos torneus partides eh? i penso que, que sí que hem avançat prou en això, en aquest aspecte i i que és diguer en contexte general, no? favorable per a la pilota que tenim hui en dia. Com veus a nivell local la pilota en Sella actualment? Jo estive en que estaníssim molt bons jugadors, tot tota totes les xavals que que estiven estan jugant molt bé. Jo sí que es deves que estic seguint un poc la pilota perquè malgrat tant que sempre ha jugat, no puc veure una partida, em posa molt nerviós. Enllà s'intente veure les menys possibles, però sí que es de veure que comences des de Jesús, Pablo, Jordi, Quico, el meu nebot, i tenen uns braços molt, molt sanets, estan jugant molt bé, i no puc dir més perquè ja es dic, seguis poc a la pilota per això, perquè no, no puc, em posa molt nerviós i m'agradaria entrar, quan les veig jugar així n'estic tan patint que, que, que, que no, no. em posa nerviós i al final agarro i me'n vaig o no vaig a borda. Però sí que tenim una, una bona escola i, i espero que vaig a sopa acabant. I de, de quan jugaves, si t'hagués de quedar en el, en el millor col que tenies tu jugant en la plaça, en qui no es Jo la volea. Eh, volea i, i bueno, a bot i braç i, bé, ha tret també a, de bragueta, però jo amb el, el colp era la volea. I, i no has pensat alguna eh, vegada en tornar agafar la pilota claro, i jugar? Claro que ho ha pensat, de, de fer ho ha aprovat, però no puc. No puc per entre el braç, que també estic operat de un... del braç d'escafoides i l'hèrnia discal que tinc i no, no puc. Però ha aprovat de jugar en trinquet i d'alguna no manera. I és la pena que tinc, perquè encara estaria jugant, però bueno. bé. Bé, doncs, pues, si vols deixar algun missatge o alguna per a la gent de la pilota, de Sella, que ens escolta, les diries a la gent Home, jove o... El mensatge per a vosaltres que esteu treballant molt i us que esteu treballant molt doncs que sigueu a Xina i per a la gent jove que, que és una de les coses que tenim boniques en el poble eh, a part de la banda música, el, la ronda, etc tenir la pilota que és un, un deport molt bonic o molt, molt complet perquè si us posem a veure quan fem aquest report no ho sabem, però estem, estem tocant tots els músculs del cos, aunque no ho sapiguem, i que la gent siga animant-se i jugant. I sempre s'animarà quan tinguin alguns ídolos. Quan tallguin alguns ídolos, per davant la gent seguirà buscant la pilota. Si s'acaben les ídolos, la pilota anirà acabant-se. Però avui mm -hmm. per avui pense que n'hi ha diversos. I de la fusió de la plaça de Sella, què penses? A mi la seia la afició com comencé ja no agut encara el puesto. Eh dins i fora perquè quanta manata jo ha per ahí de tota la vida na nata volemos, eh ha sido una plaça sempre estable i jo he plegat a, a paules a jugar y a ver allí ver i del carrer quatre persones no haber més. Y así la afició pues sempre estarà molt. Molt bé, pues fins així arriba la nostra entrevista en el dia d'avui. Moltes gràcies, Lluís, per la teva presència. Moltes gràcies a vosaltres per haver-los recordat a mi, que és un orgull. Amb una túnica d'abrasades i una túnica d'abraçades que la mà ay, que la mà que la mà de l'aurora va esquincar que la mà la mar, que la mar de l'Aurora aurora va a esquichar. Conentemos a Camilo Radio, que allí estaré próximamente. La pilota en la memoria. En espai, volen que vosaltres ens conteu aquella partida que teniu a la memòria. Avui, José Tomás Soler, més conegut com Pepito el Llop, ens relata la partida de Festes de l'Aurora de l'any 1951. Va de bo, cavallers! Diem-te la veritat, l'any que va ser jo majoral que va ocorrer això, vosaltres van ser majorals per una soleria quasi meua perquè resulta que tres mesos antes de festes no hi havia majorals. I era Pere, seu alcalde, li dic, «Xe, Pere, quina festa ha hagut en el poble que no es fan festes?» I el contesta Pere es, es de paraula, «No hi ha festes perquè no hi ha majorals». I li diu, «Si n'arreplegue tres i jo quatre, Podem per festa. Sí, em va xocar la mà. Jo em vaig anar i vaig buscar a José Pepa Maria, el Francisco el Procet, Pepa el Coronel i jo. Si vols el sol, teniu tot l'apollo que es presenta de mi. Van agarrar allí i ell, jo i ell, el secretari, i van fer una espècie de repart. L'any 1951 va estar plovent durant totes les festes patronals a Sella. Arribat el dimarts de festes, tradicional dia de la partida, l'aigua va donar una treva, però la plaça Major ja estava plena de fang. Allò s'havia de solucionar. Perquè l'any 1951, quan vaig ser Majoral, és quan van tirar la... els 32 cafissos de... de la plaça. Eixa partida també va haver un desafí. I, I els gastos de, les, de la partida, com mosatros els majorals, no disponien de millors per fer-la. La va fer, tots els gastos van a córrer a carrer del Pachet, tot. Únic que van fer mosatros, l'únic que van fer mosatros, l'única volta que s'ha cobrat ací, en una partida de pilota. Van fer una rifa allò, en un cuixot, per gastro de, i aquesta partida d'ell. La va, va pagar la paella, el gastro, la paella, el dinar, va pagar el tio Joan Fogna. Un dels pilotaris del moment i el que tots volien guanyar era el Pacell. Va remediar prou perquè van tirar quatre quatre el, i, i la ges va fer una capa va fer una capa i van remediar van remediar eh, va poder jugar eh, va poder perquè ha eh, havia interessos perquè el més interès que havien en entonces era guanyar el pageu que era de la Marina mà Pagell, que és el que tenia drets. El Blanc era un jornaler i el Roig era un jornaler, jornalet, el Conillet, eren jornalers, llavors el Ripó que tenia en Varet, eh, i el més havia de tots, de tots els joves que venien, el més ric que, que ha hagut ací, que ha vingut, el més ric, ha sigut de Pardalí. Pardalí era un home, ja que era un poquet més ric. Però els altres eren tots jornalers. Tots tot jornalers. Els organitzadors de les partides eren els encarregats de buscar les pilotes. Quan es feia una partida de bandera, a de pestes, el tio Toni, que era tenia, tenia pilotes de baqueta i es arrendava. Incluso tenia de posar un depòsit perquè si se'n perdia. Tanto en las partidas de festes como en la resta de partidas celebradas durante el año, el marchador era una figura esencial. El marchaor casi siempre lo hacía el, el tío Toni, el tío Toni Erenes o, o to, Toni Caranantio, esa familia estaba vinculada al tío Carreró, fins a el programa d'avui. Esperem que vos haja agradat. Ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper mes amb una reflexió del propi Pepito sobre la pilota i el pilotari. Gràcies a tots. pilota, a mi, és un dels esports més difícils que hi ha. Jo l'ho dic al meu no has de verdar, has d'estar sempre serena. No has d'intentar molt molt. Si té mal humor, el pilot de partir. Has de jugar en, en, en, en alegria. Si té mal humor no és que a laplaça. perquè la pilota, vosaltres eh, jovens i esteu clavats amb la pilota i sabeu hi ha prop de la pilota. Per la pilota, la mà la mà de l'home en la pilota té nomevo un milloró d'obstacos. Que es pega lì, l'es que es pega allí, tal. té un punt que és quan la certes. I es punt, es punt de, de quan la certes, i jo crec que l'l'ultrasmitge el el cervell. com se li transmetre que antes de pensar i ara i ara ja la certa. humor, música, entrevistas, ecología, autogestión, tecnología, salud y sostenibilidad, la Tributeca, el programa de Cabiló Radio, para compartir ideas alternativas, para un mundo alternativo.